13. Krisz az árnyak leple alatt figyelte a kolónia központi parancsnokságának rideg épületét. Fáradtság nyomta a vállát, kimerültség mardosta a testét, a gyomra mélyén nyugtalanító nyomásként nehezült rá a lányaiért érzett aggodalom. Ám lénye egy része, amely számtalan ütközet poklában tartotta már életben, azt csúgta neki, hogy az OST-vel kapcsolatos minden kérdésére a válasz az ajtó mögött rejtőzik, amelyet korábban a szűk folyosón pillantott meg. A telep utcái konktak az ürességtől, egyetlen lélek sem járt arra. Az idő már hajnali fél négy körül járhatott. Szerencsére a digitális égboltot végre sűrű felhő paplamborította, megkönnyítve így a titkos küldetését. Elmélázott azon. Vajon a gomolygó fátyol programozott volt-e, vagy csupán a véletlen szeszélye? Más körülmények közötte kérdést legszának szegezte volna. És talán az egész csupán egy szerencsétlen félreértés. Talán a megérzései Ő szintén remélte, hogy így van. Bizonyosságot szerezve arról, hogy a közelben senki sem tartózkodik, Krisz céltudatos léptekkel indult az épület felé, mint ha csak egy hétfői reggelen munkába sietne. Már korábban észrevette, hogy az épület külsejére nincsenek kamerák szerelve, de az egész telepről hiányolta a biztonsági megfigyelő rendszert. Ez furcsának tűnt számára. Talán a közösség szavazott ellene valamilyen ismeretlen ókból? Tudta, hogy a magánélet védelmével kapcsolatos aggályok jelentős szerepet játszottak a földön kirobbant, Társadalmi zavargásokban, különösen az origa lezuhanása óta eltelt időszakban. Amikor Chris a biztonsági terminálhoz ért, bűnbánó mosoly futott át az arcán. Lexa hátat fordított neki, miközben a számjegyeket ütötte be, de Chris arra volt kiképezve, hogy olyan dolgokat is meglásson, amelyek állítólag láthatatlanok az avatatlan szem számára. Megjegyezte a kódot, ahogy a nő újja leütötte a billentyűket. A számok úgy égtek az agyába, mintha tűzzel vésték volna be őket. Gyorsan bebillentyűzte a kódot. A terminál jellegzetes hangot adott, amikor Krisz belépett az épület falai közé. Oda bent sötétség honolt, a felhő takaró alatti osonás közben a szeme már hozzászokott a félhomályhoz. Óvatos volt, nem kapcsolt világítást. Néhány percet várt, még szemei teljesen hozzászoktak a belső sötétséghez. Igen, sietett, de volt egy helyes módja annak, hogy észrevétlenül behatoljon valahová. Ez pedig általában türelmet igényelt, még akkor is, ha a várakozás egy katona minden ösztönével szembe ment. Végül az épület belseje lassan kibontakozott előtte a sötétben. Amikor megbizonyosodott róla, hogy szemei a lehető legjobban alkalmazkodtak a gyenge fényviszonyokhoz, óvatosan, de gyorsan haladt előre. Lányaira gondolt közben, akik új ágyakban aludtak, egy olyan otthonban, amely valójában nem is az övék volt. Egy része pontosan abban a pillanatban el akarta hagyni az épületet, vissza akart menni a biztonságosnak vélt házba, hogy vigyázzon rájuk. Tudta, hogy ez csak rövidtávú megoldást jelentene. Ha valóban meg akarja védeni őket, több információra lesz szüksége arról, mi is történik valójában ezen a távoli kolónián. Egyszerűen túl sok volt a megválaszolatlan kérdés. Tudta, hogy az ilyen ismeretlen tényezők okozták mindig az emberek vesztét a vészhelyzetekben. Chris érezte, hogy ez a vészhelyzet egyre közeleg. Csak éppen fogalma sem volt, miféle esemény fog bekövetkezni a közeljövőben. A főhadiszállás folyosóit már korábban feltérképezte elméjében. Így az útvonal részleteit fel tudta idézni magában, mintha már évek óta ott dolgozott volna. Végül azon a folyosón találta magát, ahol Kazgróval került szembe. Itt lent még sötétebb volt. A külvilág halványfénye csak csekély mértékben érte el az épületnek ezt a pontját. A vízvilágítás halványfénye éppen elegendőnek bizonyult, hogy lássa a biztonsági terminált. Beütötte ugyanazt a belépőkódot, de nem működött. Orra alatt dörmögve káromkodott egyet, miközben tanulmányozta az eszközt. U.S.M. gyártmány volt, Olyasmi, amihez hasonlókat már sokszor látott és hatástalanított. Krisz munkához látott. Percek alatt szedte szét a szerkezetet. A sötétben bontotta meg a burkolatát, és kötötte újra a vezetékeket. Ezt olyan rutinnal végezte, hogy akár csukott szemmel is ment volna neki. Ilyen berendezéseken gyakoroltak számtalanszor a katonai kiképzése alatt. Igaz... Évek teltek el azóta, hogy utoljára babrált egy ilyen típusú biztonsági rendszeren, de elméjében és ujjai számára úgy tűnt, mintha csak tegnap lett volna az a nap. Az ajtó egyszer csak csendes kattanással kinyílt. A férfi résnyire kitárta azt, lábát az ajtó félfa és az ajtó közé illesztette. Azután folytatta a munkáját, összeszerelte a biztonsági terminált. A lebukás nélküli behatolás része volt az is, hogy azonnal rendet teremtsen maga után. Nem tudhatta, mi fog történni a következő percekben, miután belép ezen az ajtón. A terminált, újra összeszerelt állapotba téve pontosan úgy nézett ki a helyszín, mint mielőtt ő a folyosóra lépett. Krisz lassan mozdulva haladt át a korlátozott hozzáférésű ajtón. Megvárta, amíg az halkan becsukódik mögötte. Rájött, hogy ezt a rejtett folyosót nagyjából tíz méterenként mennyezeti fényforrások világítják meg, amelyek a jobb oldali irányba húzódtak. Chris gyorsan haladt. Most, hogy az OST főhadiszállásának ezen a belső, ablak nélküli részében tartózkodott, szabadon mozoghatott. Amilyen gyorsan csak tudott, befordult az egyik sarkon, és meglepetten látta, hogy a hosszú folyosó egy lépcsősorban végződik, ami a szintről a lefelé irányuló sötétségbe veszett. Egy pillanatra megtorpant, végig gondolva magában az épület felvázolt alaprajzát, azonnal világossá vált számára, hogy a lépcsősor egy föld alá épített területre visz. Egy mélybe húzódó pincébe vagy alaksori terembe. Mit rejtegethetnek odalent? Milyen tiltott anyagokat őrizhet az a föld alatti terem? Mi lehet itt a város szélén lévő titkos raktárban? A kérdésekre nem tudott választ adni, logikusan semmi értelmesen volt ennek a rejtek helynek. A lépcsőn való leereszkedés több percig tartott. Az oldalfalba helyenként lámpákat építettek be, de fényük nagyon halványan világította meg a környezetet. Azzal a sebességgel, ahogy a lépcsőn lefelé haladt, a fényforrások előbukkanása szinte stroboszkópszerű hatást keltettek számára. Végül leért a lépcső sor aljára, ahol egy másik folyosó húzódott, a mennyezeten hasonló időközönként felfelvillanó fényekkel, mint a térben. Óvatosan haladt tovább, amikor hal zajra lett figyelmes. Hirtelen megtorpant, és feszültem figyelt. Néhány pillanat múlva rájött, hogy emberi hangokat hall. Suttogást. Valakik itt voltak vele a mélyben. Krisz visszanézett a lépcső irányába, felmérve a távolságot. Másodpercek alatt odaérhetett volna, egy perc alatt elhagyhatta volna a főhadiszállást, és percekkel később már a házban, a lányai mellett lehetett volna. De nem. Ha már idáig eljutott, meg kellett tudnia, hogy mi a fene folyik itt. Előre nyomult. Néhány pillanat múlva egy nagyobb, nyitott területhez közeledett, ahol kicsi erősebb fények világítottak. Lelassította lépteit, közelebb húzódott a falhoz, ahogy tovább haladt. A suttogó hangok egyre erősödtek. Amikor végre elérte a folyosó végét, ismét legugolt. Éppen csak annyira kukucskált ki, hogy lássa, mi van a nagy teremben. Amit látott, attól elakadt a lélegzete. A túlsó falat cellák sora szegélyezte, amelyek több száz méter hosszan futottak végig a hatalmas csarnóban. Minden cellában, kisebb csoportokban emberek ültek vagy álltak. Mindannyian sápatnak és alultáplátnak tűntek. Néhányan a rácsoknál ácsorogtak, és a többi cellában lévő foglyokkal suttogtak. Mások kis ágyakon ültek vagy feküdtek, amelyek az egyes fogdák két oldalán álltak. A fentről jövő világítás miatt a foglyok szeme úgy nézett ki, mint az üreges kagylóhéjak. Chris érezte, hogy ezek az emberek nem jelentenek veszélyt rá. Felállt és kilépett a nyílt területre. Többen felriadtak az emberek közül, amikor meglátták. Aki ült vagy feküdt, gyorsan a cellája rácsaihoz lépett. Krisz felismerte egyiküket, a vörös szakálas férfit, akit Kazgró ütött meg a Dilajlában történt kocsmai verekedés kezdetén. – Maga, maga nem éppen az, akire számítottam, – mondta egy válligérő, fekete hajú nő, mire a többi fogoly azonnal elhallgatott. – Ki a fene maga? – Éppen ugyanezt akartam kérdezni magától. Válaszolta Krisz, miközben körbenézett a térben, kamerák vagy börtönőrre utaló jelek után kutatva. Gondolatai ismét a lányaira terelődtek. Gyorsan kellett cselekednie. A nevem Jennifer Chu, és én vagyok a kolónia vezetője, vagy legalábbis az voltam, mondta a nő, szavait keserűség árnyékolta. A vezetője? kérdezte Krisz a cellában lévő többi embert figyelve. Az egyik idősebb férfi bólintott. Szemei sötétek és komolyak voltak. Az OST-nek nincsen vezetője, egy végrehajtó bizottság irányítja, mondta Krisz. Jenniferből nevetés tört fel, egy olyan hangkitörés, amelyben semmi vidámság sem volt. <gül> ezt mondta magának. Kicsoda? kérdezte Krisz. Bár azonnal tudta a választ. Lexa félen, az egyik bányászom. Egy ideig jól végezte a dolgát, de aztán elkezdte megkérdőjelezni a döntéseimet. Visszavágott. Bizarr, vélemgyutani szektás tagokat, és másokat is maga mellé állított. Elkezdtük letartóztatni néhányukat, amikor erőszakoskodtak, de többen voltak, mint gondoltam. Fellázattak, kiiktatták a kamerákat, hogy ne tudjuk megfigyelni őket. Ellopták a fegyvereinket, sok embert megsebesítettek. Aztán mindenkit, aki nem értett egyet velük, bezártak ide. Istenem! suttogta Krisz. Szemügyre vette a cellákat, nem látva hányan lehetnek bennük. Vannak gyerekek? kérdezte. Szerencsére nincsenek, válaszolta Jennifer. Az összes gyerekes bányász csatlakozott az őrült ügyéhez. Mikor történt mindez? kérdezte Krisz, miközben agya hevesen zakatolt. Elvesztettem az időérzékemet, de már jó ideje. Hetek? Hónapok? Nem tudom, válaszolta Jennifer, miközben újra végigfuttatta tekintetét a férfin. Zavarában összeszűkült a szeme. Sikerült vészjelzést küldenem a jó eszemnek, mielőtt elkaptak volna, de maga, maga nem éppen úgy néz ki, mint egy mentőcsapat tagja. Szóval újra megkérdezem, ki maga? Krisz megpróbálta összeszedni a gondolatait, de agya katonai üzemmódba kapcsolt. Gyorsan végigpörgetett minden emléket, mióta a kórházban felébredt. Elméje megállapodott azon az öt szón, amelyet a Dilajlában hallott a verekedés éjszakáján. Az egyik férfi mondta, aki őt bámulta. Azok a szavak azóta is rendszeresen visszhangoztak Krisz fejében. Nem kellett volna ezt megtennünk. Egy idióta volt. Ez a nyom és a többi mindvégig ott volt, mint egy térkép. Ő pedig figyelmen kívül hagyott, vagy eltemetett minden egyes jelet. Egyre inkább elvakította a kolónia látszólagos tökéletessége, a remény, amit a telep jelentett számára, és különösen a lányai számára. A nevem Chris Temple, mondta, alig tudta kiejteni a szavakat. Küzdött az önundor hullámával. A feladatára kellett koncentrálnia. Vissza kell térnie a lányaihoz, és ki kell találnia, hogyan hagyhatja el ezt a bolygót mielőbb. Nem áll érdekében, hogy egy polgárháború kellős közepébe keveredjen. Közelebb lépett Jenniferhez, és a szemébe nézett. A lányaim és én egy civil kolóniára tartó szállítóhajón voltunk. Megtámadtak minket, és itt le. Csak mi hárman éltük túl a katasztrófát. A hajó teljesen megsemmisült, különben én... Teljesen megsemmisült, szakította félbe a nő. Arcán bűnbánó mosoly jelent meg. Biztos benne? Hogy érti ezt? kérdezte Krisz. Arca elsötétült. Nem volt ideje az e féle játszadozásra. Az őrök, akik lejönnek ellenőrizni minket és adnak egy kis vacak kaját, nem a legokosabbak. Azt hiszik, hogy nem figyelünk, amikor suttognak egymás között, de mi mindent hallunk. Tudtunk a lezuant szállító hajóról. Túlélőkről nem beszéltek. Ami megmarad belőle, az behúrcolták a raktárba. Megpróbálják ellopni a fegyvereket és minden más technológiát, ami segíthet rajtuk. A hajó egy raktárban van. Chris gyakorlatilag felkiáltott és egy lépést tett Jennifer felé. Tudta, hogy ez vakmerő húzás, mert a nő és a cellatársai megragadhatják, megtámadhatják. De a lehető leggyorsabban kellett cselekednie. Minden megváltozott az iménti szavak hallatán. Jennifer! suttogta. Kérem, nagyon figyeljen rám. Az Egyesült Rendszerek hadseregének nyugállományú ezredese vagyok. Szavaira a nő szeme elkerekedett, de tovább hallgatta a jövevényt, tekintete a férfira szegeződött. Egy nagyon veszélyes lény volt azon a hajón. Lexa azt mondta nekem, hogy nincs túlélő, de most már nem tudom, mit higgyek. A két lányom az egyik bányászházban alszik, és vissza kell mennem hozzájuk, meg kell védenem őket. Most azonnal. Utána átgondolom a következő lépéseimet, de azonnal ki kell találnom, hogyan hagyhatom el ezt a bolygót, és visszajövök mindannyiukért. Nem hagyom magukat itt, hogy lemészárolják, vagy ilyen haljanak. Megértette? Jennifer szólásra nyitotta a száját, de aztán csak bólintott. A férfi anélkül, hogy megnézte volna, hogy a nő mit tesz ezután, megfordult és visszasietett arra, amerről jött. Normális esetben ennyi lépcsőn való felfelé futás kifárasztotta volna, különösen mivel már nem edzett rendszeresen, mióta kilépett a USM kötelékéből. De az adrenalin szintje bizonyára túlpörgött, mert mire felért az OST főhadiszállásának földszintjére, már alig kapott levegőt. Gyors kitérőt tett abba a szobába, ahol Lexa a láthatatlan emberekkel kiabált, amikor Chris elkísérte őt az épületbe. Az biztos, hogy egyértelműen ez volt a parancsnoki központjuk, vagy ahogy most tűnt, Jennifer Chue volt a lázadás előtt. Chris végigfuttatta tekintetét a helyiségen, megpróbált mindent feltérképezni, amit csak tudott a sötétben. Szeme megakadt egy fegyver szekrényen, amely az egyik falnál állt. Zárva volt. Agya pörgött, és másodpercek alatt mérlegelte a lehetőségeit. Fontos volt, hogy rendet tegyen a fejében, mielőtt meghozza a következő döntését. Gyanította, hogy ez a pillanat fontos lehet a családja túlélése szempontjából. Lexa nem az volt, akinek állította magát, és senki más sem, aki segített nekik és barátkozott velük ezen a telepen. A hajó, vagy legalábbis egy része túlélte a becsapódást, ami azt jelentette, hogy Alisa talán életben lehet. Ez azt is jelenthette, hogy a zenomorfis életben lehet. Nem tudta ez biztosan. Akárhogy is, Krisznek szüksége volt egy fegyverre, több okból is. A fegyverszekrénynek nem volt digitális védelme, mint a bejárati ajtónak. A benne lévő fegyvereket egy régi módi acélzár védte. Persze elég könnyen le tudta volna szedni, de ez fel kellett volna törnie azt. De nem hagyhatta, hogy legsza és a többi lázadó Rájöjjön, hogy tisztában van azzal, mi is történik itt valójában. A lázadók valódi kilétéről szerzett információja volt az egyetlen lépéselőnye, amivel jelenleg rendelkezett. Jean és Emma egyedül vannak a házban, és lehet, hogy a környéken egy xenomorfol állkodik. Ez a tudat megrémisztette, bár nem volt bizonyítéka arra, hogy a lény túlélte a becsapódást. Nem is beszélve arról, hogy a kolóniát árulók irányítják. Lányai voltak az első számú prioritása. Fegyver ide vagy oda, minden egyes pillanatban velük kellett lennie, amíg el nem hagyják ezt az átkozott bolygót. Semmi más nem számított. A többit majd később kitalálja. Másodpercekkel később csendben kilépett az épületből. Lassan becsukta maga mögött az ajtót, a biztonsági terminál halk csipogással jelezte, ahogy az árszerkezet visszakattant a helyére. Aztán a lakóház felé rohant, és ekkor már nem érdekelte, hogy valaki meglátja-e. Jó reggel álom, Kiáltott fel krisz, amikor a lányai pizsamában ásítva, kócos hajjal a szemüket dörzsögetve léptek be a konyába. Mennyi az idő? Jane úgy nézett ki, mint aki már sejtette, hogy valami nem stimmel. Tekintete az ablak felé kalandozott, és Krisz rájött, hogy a napfény szögét és mennyiségét veszi szemügyre. A férfi szíve elszorult, ahogy az elmúlt órák eseményeire visszagondolt. Tudta, hogy mindannyiuknak, nagyon okosnak vagy nagyon szerencsésnek kell lenniük, hogy élve hagyhassák el ezt a bolygót. Néhány órányi nyugtalan alvás után a délelőttöt azzal töltötte, hogy szinte percenként kinézett az ablakon, és figyelte, nem történike valami szokatlan esemény, akár emberi, akár más jellegű. – Tíz óra van – válaszolta Chris. – Hagytam, hogy mindketten aludjatok. Ma lógtok a suliból, és az öregetekkel lesztek. – Miért? – kérdezte Jane, láthatóan feldúltan. – Hurrá! – kiáltott Emma, szinte jane egy időben. Előre szaladt és felmászott az apja ülébe. – Csak hiányoztok! – mondta Krisz, és rájött, hogy ez valójában is igaz. Bár sok időt töltött a gyermekeivel, a napi teendők annyira elfoglalták és mozgalmasak voltak, hogy nem figyelt eléggé rájuk. – Szeretném az egész napot veletek tölteni, csak hülyéskedni és szórakozni. Krisz rájött, hogy mondandója valószínűleg túlságosan is erültetetnek hangzott. Soha sem volt jó színész. Jane fürkésző szemmel tanulmányozta az apja arcát. A férfi ezt észrevette, és azonnal tudatosult benne, hogy nem lesz könnyű megjátszani a gondtalan boldogság látszatát. De hiszen még csak most kezdtük a súlit, vette át a szót Jane. És a mai nap csak egy rövid nap lesz. A földön sohasem hagytad, hogy kihagyjuk az iskolát. Mindig felúsztad magad, ha vonakodtunk iskolába menni. Tudom, és vissza fogtok térni a régi kerékvágásba, ígérem. De a dolgok már régóta olyanok itt, mint az őrültek háza. Nekem csak... Tényleg szükségem van egy napra veletek, oké? Okay? Szükségem van rá, győzködte a férfi a nagyobbik lányát. És ez igaz volt. Jean arca megmerevedett, majd megenyhült. Előrébb lépett, arcán végre mosoly jelent meg. – Oké, – mondta. – Nekem megfelel. Néhány gyerek amúgy is szuperidegesítő. – Tényleg? – kérdezte Chris, és a megkönnyebbülés érzése öntötte el. Még mindig veszélyben voltak, de legalább egész nap vele lesznek a lányai. Nem akarta őket szem elől téveszteni. Felállt, hagyta, hogy Emma a földre csúszon, és a hűtőszekrényhez sétált, Miközben rájött, hogy éhes. Milyen értelemben idegesítőek? Fordult vissza Krisz jane -hez. Furcsa dolgokat mondanak, Válaszolta a lány, És helyet foglalt az asztalnál, Karjait a feje fölé nyújtva. Úgy hangzik, mintha imádkoznának, És úgy tűnik, mindannyian ismerik az elmormolt szavakat, Mintha egyszerre mondanák őket. Sokat csuttognak egymásnak is, Mintha titkokat mesélnének, aztán elhallgatnak, amikor oda megyek hozzájuk. Azt hiszem, örülök, hogy ma nem kell bemennem. Úgy értem, szeretek megint iskolában lenni, de remélem, hogy itt találok azért pár barátot is. Ná, a gyerekek csak gyerekek, mondta Flegmán Chris, miközben még mindig a hűtő belsejét nézegette. Nem akarta, hogy Jean lássa az arcát. Átlátna a hazugságán. Ez nem gyerekeskedés volt. Úgy hangzott. Mintha a gyerekek vallásos imákat mondanának. Vagy egy szekta imáit mormolják. Mit mondott Jennifer csú? Bizarr, Vélendjutani szektás szarságok idézése. A Földön nem egyszer volt dolga a Vélendjutani szeparatistákkal, és ez a növekvő konfliktus volt az egyik oka annak, hogy kilépett a USM-ből és elhagyta a bolygót. Nem akart részese lenni egy második polgárháborúnak a Földön. Talán, akkor megmenekült egy konfliktus elől, hogy aztán egy sűrített változat csapdájában találja magát. – Mit szólnátok egy rántottához? – kérdezte a férfi, és műmosolyjal az arcán megfordult. Ez egy nagyon érdekes napnak ígérkezett.